а зловживання у взаєминах статей – особливо. Я навіть був би дуже радий, щоб усі ті, хто має нахил до зловживань, завжди мислили саме так, як оце зараз мислите ви. Запевняю вас. Але я не можу погодитись із вашим трохи панічним тоном і трохи дивною категоричністю. Я також, як вам відомо, маю певний науковий досвід. А тому мушу сказати, всі біологічні функції організму, в тому числі й функція статева, щільно і безпосередньо зв'язані між собою. Отже, порушувати яку будь з них, затримувати її процес в такій же мірі шкідливо, як шкідливо перевантажувати її, зловживати процесом. Ясно? Але маємо прицінь докази, що цілковите обмеження цього процесу не шкодить, а навпаки. Маємо також безперечні докази, що нормальний перехід цього процесу тільки підвищує працю розуму, витончує свідомість, надає уяві близької сили, заохочує до сміливих злетів. От воно! От воно, хапливо нервується високий, от де таїться все лихо, от де гніздиться єресь, от звідки походить анархія. Адже ви забуваєте, як це забувають і інші, що основне призначення зближень – продовження роду». Що, власне, зближатися мають право тільки тоді, коли дійсно хочуть продовжити рід. А ви кажете ха, -ха от звідки й маємо дегенератизм? Десь неподалець, мов той птах із дерева, зривається ширококрилий жагучий сміх, що нагадує джазовий поклик. Шугає між будинків, летить уздовж вулиць, підіймається високо і розсипається по дахах срібним пилом. Наші співбесідники, повернувши за ріг, потрапляють, як бачите, в зливу місячного світла. Їх тепер дуже добре видно. «Чуєте?» – каже Кремезний з обличчям і м'якими Непохапливими рухами Чуєте? Гійбо, сміється сама ніч Адже я за основне не забуваю Адже я маю на увазі нормальний процес Не можна голуби так перекручувати І доходити такої скрайності Не можна тільки цим пояснювати дегенератизм «Не треба думати, що природа так зрадливо обдарувала нас цим почуттям! Не треба лукавити перед природою і перед самим собою!» «І не треба!» – трошки дразливо додає високий з вигорбленим носом та чорною цапиною борідкою. «Не треба бути таким толерантним!» Бо якраз от така толерантність призводить до того, що молодь наша та чималий дорослих своє інтимне життя обертають в анархію. Це ж факт! Незаперечний факт! М -м -м. Дозвольте знову не погодитись і дозвольте сказати, що це не факт. Це знову паніка. Знаєте що? Не будемо брати на себе сумнівну ролю «Паноців, не будемо соромливо приплющувати очі, а краще погляньмо на все це спокійніше, об'єктивніше, глибше. Запевняю вас, коли ми так поглянемо, ми безумовно переконаємось, що молодь наша зовсім не така, як то вам здається». Я погоджуюсь, що інтимне життя нашої молоді ще як слід не врегульоване, але воно дуже далеке від анархії. Я кажу, що треба внести рішучу, невтомну боротьбу з усіма анормальними проявами серед нашої молоді.